Нагильні ви були дорікати в цьому інших? Яким чином ми ховаємо наші істинні почуття? Нижче показано, яким чином чоловіки і жінки відмовляються від своїх справжніх почуттів. Природньо не всі положення типові і універсальні для всіх. Ці дані допомагають лише краще зрозуміти, що часом ми недостатньо добре знаємо свої почуття. Як чоловіки приховують свій біль? Як правило, несвідомо. Як приховують свій біль жінки? Як правило, несвідомо. Чоловік може проявляти гнів, щоб не відчувати хворобливих відчуттів, смутку, образи, печалі, провини і страху. Жінка може проявляти занепокоєння і тривогу, щоб ухилятися від хворобливих відчуттів, гніву, провини, страху і розчарування. Чоловік за байдужістю і неувагою може приховувати гнів. Жінка за збентеженням і розгубленістю може приховувати гнів, роздратування і розчарування. Чоловік може показувати, що роздратований і ображений, щоб не відчувати біль від образи. Жінка може посилатися на погане самопочуття, щоб уникнути збентеження, гніву, смутку і жалю. Чоловік може виражати гнів і наполягати на своїй правоті, щоб не відчувати страх і невпевненість. Жінка може використовувати страх і невпевненість, щоб ухилятися від гніву, образа і смутку. Чоловік може відчувати сором, за яким ховається сильне засмучення і гнів. Жінка може виражати горе або засмучення, щоб не відчувати гнів і страх. Чоловік зберігає спокій і не дає проявлятися гніву, страху, розчарування і почуття сорому. Жінка живе надією, щоб не відчувати гнів, смуток, гіркоту і печаль. Чоловік проявляє впевненість, щоб не показати некомпетентність. Жінка може здатися вдячною і щасливою, щоб не відчувати смуток і розчарування. Чоловік може проявляти агресивність, щоб заховати почуття страху. Жінка може проявляти любов і поблажливість, щоб не відчувати біль і гнів. Як звільнитися від негативних почуттів? Складно зрозуміти і прийняти негативні почуття іншої людини, коли власні залишилися без уваги і підтримки. Чим краще ми здобудемо уміння звільнятися від нереалізованих в дитинстві емоцій, тим легше нам буде з гідністю поділитися власними переживаннями і вислухати іншого. Чим більший опір ви відчуваєте по відношенню до свого душевного болю, тим важче вам буде вислухати співрозмовника. Якщо ви проявляєте нетерпимість, слухаючи, як інші розповідають вам про свої випробування в дитинстві, це яскравий показник вашого ставлення до себе. Щоб навчитися новому підходу до своїх почуттів, нам необхідно, якби, стати для себе батьками. Ми повинні визнати існування всередині нас емоційної істоти, яка проходить хвилювання навіть у тих випадках, коли наш розум дорослої людини підказує, що для цього немає підстав. Потрібно виділити цю емоційну частину нашої душі і ставитися до неї як люблячий батько. Ми повинні питати себе, що трапилося? Чи не торкнулося це тебе, не зачепило? Що ти відчуваєш? Що тебе засмутило? Чому ти сердишся? Чому сумуєш? Що тебе турбує і викликає страх? Чого ти хочеш? Якщо нам вдасться по-батьківськи прислухатися до власних відчуттів, то негативні емоції залишать нас, і ми зможемо спілкуватися з людьми з більш доброзичливою і гідною манерою. Виявляючи розуміння до свого дитячого «я», ми автоматично відкриваємо шлях теплим почуттям, які знаходять вираз в наших словах. Якби в дитинстві наші почуття розуміли і визнавали, то ставши дорослими, ми не стикалися б з такими душевними труднощами. Але більшість із нас, будучи дітьми, не отримували такої підтримки, тому ми самі повинні вирішити це питання. Як впливає на нас минуле? Вам, звичайно, доводилося відчувати приплив негативних емоцій. Ось кілька прикладів впливу на нас нереалізованих в дитинстві почуттів. Цей вплив починає проявлятися, коли ми стикаємося зі стресами дорослого життя. Перше. І якщо щось небудь викликало у нас досаду, ми продовжуємо відчувати гніви роздратування, хоча доросла частина нашої особистості радить нам бути спокійними, люблячими і миролюбно налаштованими. Друге якщо нас спіткало розчарування, нас не залишає почуття гіркоти і смутку, хоча доросла частина особистості підказує, що ми повинні бути сповнені ентузіазму, надії і щастя. Третє якщо нас щось засмутило, ми не можемо позбутися від тривоги та занепокоєння, навіть якщо доросла частина нашої душі говорить, що слід відчувати почуття впевненості і подяки. Четверте. Якщо ми чимось збентежені, нас охоплює почуття сорому і жалю, навіть якщо ми отримуємо від дорослої частини нашої особистості вказівки не так турбуватися і бути задоволеними собою. Спроба заглушити відчуття алкоголем. Дивно, але спроби піти від негативних почуттів призводять до ще більшої їх влади над нами. Ставши дорослими, ми намагаємося уникати негативних емоцій. За допомогою шкідливих пристрастей сподіваємося заглушити болісні крики наших почуттів і придушити нереалізовані потреби. Келихвина на деякий час знімає біль, але потім він знову накопичується з новою силою. Дивно, але намагаючись ухилятися від негативних почуттів, ми наділяємо їх ще більшою владою над нами. У той же час, навчившись прислухатися до глибинних рухів душі і правильно реалізовувати їх, ми поступово звільняємося з цього полону. Коли ми сильно засмучені, важко при спілкуванні домогтися бажаного результату. У ці моменти до вас повертаються з минулого нереалізовані почуття. Так у дитини, якій забороняли висловлювати роздратування, воно все ж проривається, після чого його в покарання замикають в комірчині. Нереалізовані почуття заважають нам зріло оцінити ситуацію і ускладнюють спілкування. І це буде тривати до тих пір, поки ми не зможемо зі співчуттям прислухатися до своїх торішніх почуттів, які, здається, суперечать здоровому глузду. Вони мають звичай вторгатися в наше життя, коли нам особливо потрібна розсудливість. Весь секрет вираження складних почуттів полягає в тому, що необхідно проявити здоровий глузд і бажання викласти ці почуття на папері, отримавши таким чином можливість усвідомити позитивні емоції. Чим доброзичливіше буде наша манера спілкування з чоловіком або дружиною, тим краще стануть наші відносини. Якщо ви зможете говорити про свої негативні почуття в прийнятній формі, вашому обранцеві буде значно легше підтримати вас. Секрет того, як допомогти самим собі. Прекрасним способом допомогти собі є любовні послання. Але якщо їх написання не ввійде у вас яку звичку, ви будете забувати звертатися до них. Припустімо, вас щось турбує. Рекомендую хоча б раз на тиждень сісти і написати таке послання. Це дає позитивний ефект не тільки, якщо ваше невдоволення стосується відносин з чоловіком або дружиною. Послання зіграє позитивну роль, коли ви схвильовані, пригнічені, роздратовані, зайшли в лухий кут або відчуваєте образу, обурення і в тому, або просто перебуваєте під впливом стресу. Якщо ви хочете відчути полегшення, зверніться до написання любовного послання. Може бути, вам не вдасться повною мірою поліпшити настрій, але ви значно просунетеся в бажаному напрямку. Про важливість вивчення почуттів і значення написання любовних послань написано чимало книг і посібників іншими авторами. Читання такої літератури дозволить вам краще усвідомити свої внутрішні переживання і успішно з ними впоратися. Але не забувайте, що ваші почуття обов'язково повинні знайти вихід і зустріти розуміння співчуття, інакше зцілення душі не відбудеться. Книги можуть пробудити в вас прагнення ставитися до себе більш чутливо і з більшою любов'ю. Але практично реалізувати його ви зможете, тільки прислухаючись до своїх почуттів, описуючи їх або висловлюючи в усній формі. Коли емоційна сторона вашої особистості отримає бажання любов і розуміння, вам одразу стане простіше спілкуватися. Ваша реакція на ті чи інші життєві ситуації буде більш спокійною і доброзичливою, і хоча в нас було закладено прагнення приховувати свої почуття і вибухати при першій нагоді, в наших силах внести зміни в цю програму. У нас є всі підстави сподіватися. Щоб перевчитися, вам слід уважно прислухатися і з розумінням ставитися до своїх нереалізованих почуттів, які ніколи не мали шансу зустріти розуміння. Ця частина душі потребує того, щоб до неї перейнялися співчуттям, тоді відбудеться її зцілення. Метод написання любовних послань – надійний спосіб вираження нереалізованих почуттів, а також негативних емоцій і бажань, виключаючи можливість зустріти не схвалення і засудження. Прислухаючись до власних почуттів, ми поводимося по відношенню до емоційної сторони нашої особистості розважливо, чуйно і ніжно, немов це маленька дитина, що плаче в обіймах люблячого батька і матері. Повністю вивчивши свої почуття, ми даємо собі право мати їх. Ставлячи з повагою і любов'ю до дитячої сторони нашої особистості, сприяємо тим самим поступовому загоєнню душевних ран минулого. Багато дітей дуже швидко дорослішають, оскільки відкидають і придушують свої почуття. Більшість фізичних недух зв'язується в наш час з невилікуваним душевним болем. Систематично пригнічений, він зазвичай переростає в фізичний біль або хворобу і може викликати передчасну смерть. Крім усього цього, більшість наших згубних пристрастей, маній та шкідливих пристрастей обумовлені існуванням душевних ран. Коли чоловік одержимий ідеєю добитися успіху, це означає його відчайдушну спробу завоювати любов в надії послабити душевний біль і вгамувати сум'яття. Одержимість жінки прагненні досягти досконалості, в свою чергу, є відчайдушною спробою стати гідною любові і зменшити душевний біль. Все, що робиться понад необхідне, може стати засобом заглушити біль, завданий незадоволеністю, яка залишилася від минулого. Наше суспільство надає масу можливостей відволіктися від душевного болю, однак любовні послання допомагають звернути увагу на цей біль, відчути його і вилікувати. Кожен раз, складаючи такий лист, ви даєте хворій душі ту любов, увагу і розуміння, які необхідні їй для зцілення. Сила усамітнення Іноді, описуючи на одинці свої почуття, вам вдається глибше проникнути в свої переживання, ніж тоді, коли з вами знаходиться хтось іще. Цілковита самотність створює можливість відчувати більш ґрунтовно і без побоювань. Навіть якщо у вас є близька людина, з яким ви можете поговорити про все, тим не менш рекомендую усамітнитися і викласти на папері свої почуття. Написання любовних послань є корисним ще й тому, що дозволяє вам надати собі підтримку, незалежно чи від інших. Раджу записувати любовні послання у вигляді щоденника або зберігати їх в окремій папці. Щоб полегшити собі завдання, ви можете звернутися до зразків, наведених раніше в цьому розділі. Такий формат дозволить вам запам'ятати етапи складання послання, а вступні фрази допоможуть при необхідності вийти зі скрути. Якщо у вас є персональний комп'ютер, введіть в пам'ять формат любовного послання і постійно ним користуйтеся. Коли зберетеся скласти лист, просто знайдіть потрібний файл, а коли закінчите – запишіть в пам'ять. Якщо хочете показати комусь своє послання, віддрукуйте його. Я рекомендую завести окрему папку і зберігати в ній свої послання ось чому. Коли ви перебуваєте в гарному настрої, перечитуйте їх, тому що таким шляхом зумієте з більшою об'єктивністю оцінити свої почуття. Ця об'єктивність допоможе вам в наступний раз висловити свої розтривожені почуття е, з більш прийнятною і гідною манерою. Якщо ви написали лист, а ваше невдоволення і хвилювання не вляглося, перечитайте лист, і вам поступово стане легше на душі. Мною була розроблена спеціальна комп'ютерна програма. Її мета – допомогти людям в складанні любовних послань, аналізі та вираженню в приватній формі своїх переживань. Комп'ютер використовує фотографії, діаграми і формати різних любовних послань, щоб дати вам можливість відчути зв'язок зі своїми почуттями. Сила духовної близькості. Щоб розвинути в собі здатність любити себе, нам також необхідно отримувати любов. Коли ви, усамітнившись, складаєте любовне послання, це саме по собі має позитивний ефект. Однак цей процес не замінить вашу потребу в співчутті, увазі і розумінні. Коли ви пишете лист, то виявляєте любов до себе, а коли знайомите іншу людину з його змістом, то приймаєте любов. Щоб розвинути в собі здатність любити себе, нам також необхідно отримувати любов. Щирий тон послання сприяє зміцненню духовної близькості, якою супроводжується це почуття. Щоб отримати любов, поруч з нами повинні бути люди, з якими ми могли б вільно і відкрито, без побоювань поділитися своїми почуттями, розкрити будь-які з них. І при цьому нам необхідна впевненість, що ці люди не ранять нашу душу своїм засудженням, критикою і що вони нас не відкинуть. Коли ви можете розпізнати, хто ви є насправді і які почуття переживаєте, тоді ви повніше сприймаєте любов. Якщо ви отримуєте таку любов, вам легше звільнитися від ряду негативних проявів, обурення, гніву, страху і так далі. Це не означає, що вам обов'язково потрібно повідомляти про все, що відчували і усвідомлювали для себе. Якщо ж є щось сокровенне, про що ви боїтеся розповідати, в цьому випадку необхідно від цих страхів вилікуватися. Доброзичливий психотерапевт або близький друг можуть стати для вас джерелом любові, зцілення душі, якщо ви зможете довірити їм свої найпотаємніші думки і почуття. Припустімо, ви не відвідуєте терапевта, але у вас є близький друг. Читайте листи, це принесе велику користь. Відокремлене написання листів принесе вам полегшення, але інколи важливо поділитися своїми переживаннями з тим, кому вони небайдужі і хто здатний вас зрозуміти. Сила колективу Силу підтримки колективу важко описати, її треба відчути. Доброзичливо налаштований і здатний надати підтримку колектив може вам істотно допомогти, полегшивши контакт з вашими потаємними почуттями. Якщо ви ділитеся переживаннями з групою, це означає, що ви отримуєте більше любові. Сила впливу колективу збільшується пропорційно його розмірів. При цьому ваші потенційні можливості також зростають. Навіть якщо самі не будете висловлюватися, але слухаючи, як відкрито і щиро говорять інші, ви почнете краще розуміти свої почуття. Час, який необхідний, щоб прислухатися до себе. Коли ви відділяєте час, щоб прислухатися до своїх почуттів, ви ніби говорите маленькій істоті всередині вас у вашій душі. «Ти для мене важливий, тому я вислухаю тебе. Ти заслуговуєш цього». Коли ви, усамітнившись, записуєте на комп'ютері свої думки і почуття або надсилаєте їх психотерапевту, близькій людині або группі-підтримці, то робите собі неоціненну користь. Приділяючи час, щоб прислухатися до своїх почуттів, ви, по суті, звертаєтеся до живої особистості у вашій душі. Ти важливий для мене. Ти заслуговуєш участі і розуміння. Я обов'язково вислухаю тебе. Сподіваюся, що ви скористаєтеся методикою написання любовних послань. Я був свідком того, як її застосування перетворило життя тисячі людей, в тому числі і моє власне. У міру складання все більшого числа листів процес спроститься, а ефективність цього зросте. Для цього потрібен час, але результат того вартий. Глава 12. Як попросити про підтримку, щоб її отримати? Якщо в процесі взаємин ви не отримуєте бажаної підтримки, причин може бути дві. Або ви недостатньо просите, або ваше прохання виражене в такій формі, яке не дає очікуваного результату. Щоб успішно розвивалися будь-які відносини, важливо вміти попросити про любов і підтримку. Якщо ви хочете щось отримати, вам потрібно про це попросити. Попросити про підтримку однаково важко і чоловікам, і жінкам. Однак жінки більшою мірою схильні пов'язувати це питання з ризиком випробувати розчарування. З цієї причини я адресую цю главу жінкам. Природньо, якщо чоловіки ознайомляться з нею, вони зможуть отримати більш глибокі знання про психологію жінок. Чому жінки не звертаються з проханнями? У мешканок Венери був девіз. Любов ніколи не доводиться просити. Жінки роблять помилку, вважаючи, що їм не потрібно просити про підтримку, оскільки вони самі інтуїтивно відчувають потреби інших і роблять все, що в їх силах. Їм здається, що і чоловіки можуть діяти таким чином. Якщо жінка любить, вона з натхненням і задоволенням шукає способи запропонувати свою підтримку. Чим сильніша її любов, тим з більшим завзяттям готова жінка допомогти. На венерії це вважалося природнім, тому не було необхідності звертатися з проханням про любов. Невипадково венеріанки мали девіз «любові ніколи не доводиться просити». Керуючись цим девізом, жінка вважає, що якщо чоловік її кохає, він сам запропонує допомогу, і їй не потрібно просити його про це. Іноді вона спеціально не звертається з проханням, щоб у такий спосіб перевірити його почуття. З точки зору жінки, для чоловіка стане випробуванням, якщо він буде попереджати її бажання й потреби і надавати підтримку, навіть якщо його про це не просять. Але стосовно до чоловіків, такий підхід у взаємовідносинах неефективний. Адже вони вихідці з Марсу, а там, щоб отримати підтримку, потрібно попросити. У чоловіків немає спонукального мотиву пропонувати допомогу за власної ініціативи. У зв'язку з цим не виключено виникнення складнощів. І якщо ваше прохання буде виражено з неприйнятною формою для чоловіка, це може викликати його невдоволення і позбавити бажання допомагати. У тому ж випадку, коли ви не станете просити, то ризикуєте залишитися без підтримки або отримати дуже мало. Якщо жінка не отримує потрібної їй підтримки в період, коли відносини тільки починають складатися, вона робить висновок, що чоловік просто не може в цей час дати більше. І продовжує терпляче з любов'ю облаштовувати відносини, вважаючи, що рано чи пізно він теж стане вносити рівноцінний внесок. А чоловік, в свою чергу, впевнений, що його зусиль і без того достатньо, оскільки партнерка не перестає його підтримувати. Він не передбачає, що вона розраховує на взаємну підтримку з його боку. Він думає, що вона перестала б віддавати, якби потребувала більшого. Але так як в жінці живуть традиції, прийняті на Венері, вона не тільки хоче більшого, але й сподівається, що він без підказки запропонує свою допомогу. А чоловік, чекаючи її прохання і бачачи, що вона мовчить, робить висновок, значить його підтримка задовольняє партнерку. Зрештою, жінка може попросити про допомогу, але коли це станеться, жінка вже настільки сильно ображена на нахлібника, що й прохання її стає схожим на вимогу. Їй може обурювати сама необхідність просити про підтримку. І навіть отримавши у відповідь на своє прохання деяку допомогу, вона збереже образу, тому що їй довелося просити. У жінки виникає тоді думка – якщо мені доводиться просити, то підтримка втрачає сенс. У разі, коли жінка не просить про підтримку, чоловік робить висновок, що його зусилля її задовольняють. Прояв невдоволення і вимогливий тон не викликають у чоловіка позитивної реакції. Якщо він і розташований надати підтримку, то образи або наказовий тон з боку жінки змушують його відповісти відмовою. Якщо прохання перетворюється у вимогу, її шанси отримати підтримку катастрофічно падають. Якщо йому здається, що вона вимагає від нього більшого, він знизить свою активність. Якщо жінкам незнайома подібна точка зору чоловіків, це веде до виникнення складнощів в їх відносинах. І хоча ця проблема може здатися непереборною, проте вона вирішувана. З огляду на те, що чоловіки – вихідці з Марсу, ви навчитеся висловлювати свої прохання в прийнятній для них формі. На своїх семінарах я допоміг тисячам жінок оволодіти мистецтвом просити, і вони негайно домоглися успіху. У цьому розділі ви познайомитеся з трьома етапами, які необхідно вам пройти, щоб отримати те, що необхідно. Перший. Тренуйте навичку просити про те, що ви вже отримуєте. Друге. Розвивайте вміння просити про щось більше, навіть якщо ви припускаєте, що зустрінете відмову. Будьте готові її прийняти. Третє. Вчіться виявляти розумну наполегливість. Перший етап – вміння просити те, що вже отримуєте. На першому етапі, в процесі навчання, тому як отримати більше від взаємин, потрібно оволодіти вмінням просити про те, що ви вже і так отримуєте. Проаналізуйте, в чому і як ваш чоловік допомагає вам. Зверніть особливу увагу на дрібниці – перенесення важких коробок, лагодження речей в будинку, прибирання та інші нескладні справи. На цьому етапі важливо почати просити чоловіка виконувати ті прості роботи, з якими він вже знайомий, при цьому не сприймайте його зусилля як належне. Коли він впорається з дорученнями, обов'язково подякуйте йому. Відмовтеся на час від думки, що отримаєте від чоловіка підтримку, якщо прямо про це не попросите. На першому етапі важливо не просити більше, ніж чоловік вже виконує. Дайте чоловікові переконатися, що ваші прохання не звучать як вимоги. Незалежно від вдало підібраних слів для прохання, чоловік, почувши вимогливий тон, сприймає це як свідчення того, що його зусилля недостатні. Тому він буде прагнути робити менше до тих пір, поки ви не оціните те, що він вже робить. Якщо чоловік чує наказовий тон, самі слова прохання, якими б вдалими вони не були, не грають для нього ролі. Він сприймає це як докір і починає відчувати, що його не люблять і не цінують. Звідси його прагнення обмежити свої зусилля, поки дружина не оцінить те, що він вже робить. Ви самі або його мати своїм ставленням спонукали чоловіка відповідати категорично заперечно на ваші прохання. На першому етапі ваше завдання – мотивувати його позитивну реакцію в подібних випадках. Коли чоловік бачить, що ви задоволені і цінуєте його зусилля, а не сприймаєте їх як належне, він буде, коли це в його силах, відповідати згодою на ваші прохання. А потім вже автоматично почне пропонувати свою підтримку. Але не слід очікувати, що він стане так вчиняти з самого початку. Є й інша причина, по якій слід починати просити про допомогу з того, що чоловік вже виконує Ви повинні бути впевнені, форма вашого прохання прийнятна для нього Саме це я маю на увазі під виразом «вміння просити правильно» Існує п'ять секретів, що дозволяють правильно попросити марсіанина про підтримку Не знаючи їх, можна легко відштовхнути чоловіка Ці секрети передбачають Вибір відповідного моменту позбавлений вимогливості тон, стислість, прямоту і адекватний ситуації підбір слів. Зупинимося детальніше на кожному з них. Перше. Вибір підходящого моменту. Будьте уважні, не просіть чоловіка виконати те, що він якраз збирається зробити. Якщо, наприклад, чоловік має намір викинути сміття, не кажіть йому «Не винесеш сміття?» Він може вирішити, ніби ви намагаєтеся вказувати йому, що йому слід робити. Вибір моменту має дуже велике значення. У той же час, якщо чоловік чимось зайнятий, не чекайте його миттєвого відгуку на ваше прохання. Друге. Тон позбавлений вимогливості. Запам'ятайте, прохання і вимога – це різні речі. Якщо у вашому тоні звучать вимогливі, образливі або незадоволені нотки – то якби ретельно ви не підбирали слова, чоловік буде вважати, а можливо й скаже, що зроблене їм не цінується. Третє. Висловлюйте стисло думку. Звертаючись до чоловіка за підтримкою, виходьте з того, що його не потрібно в цьому переконувати. Відмовтеся від перерахування причин, за якими він повинен вам допомогти. Виходьте з того, що переконувати його не потрібно. Чим більше доводів ви приводите, тим більший опір ризикуєте викликати. Тривалі пояснення з метою довести обґрунтованість прохання можуть викликати у чоловіка відчуття, ніби ви не вірите в те, що він в змозі вас підтримати. Йому здаватиметься, що на його власне рішення запропонувати допомогу намагаються вплинути. Коли жінка засмучена або сердита, вона й чути не хоче про те, що їй не слід переживати з цього приводу. Також і чоловікові не потрібні пояснення, чому він повинен виконати її прохання. А жінка таким способом прагне показати справедливість своїх потреб, спонукавши чоловіка допомогти. Для нього ж її слова звучать так. «Ось чому ти повинен зробити це?» Чим довший список доводів, тим більше неприйняття він може викликати. Якщо чоловік запитує вас «Чому?», дайте пояснення, але і в цьому випадку не забувайте про стислість. Навчіться довіряти чоловікові, не сумнівайтеся, що він підтримає вас, якщо зможе. Будьте стислі, наскільки це допустимо. Четверте. Виражайтеся прямо. Часто жінки вважають, що просять підтримки, хоча, по суті, не роблять цього. Коли жінці необхідна допомога, вона може поділитися проблемою, але прямо не сказати про підтримку. Вона чекає, що чоловік сам її запропонує. Непряме прохання лише передбачає прохання, але відкрито його не виражає. Непрямі прохання змушують чоловіка відчувати, що його зусилля не цінують і приймають як належне. Іноді можна попросити в такій формі, але якщо це увійде в систему, у партнера аж ніяк не додасться бажання надавати підтримку. Причому він і сам може не усвідомлювати причини свого внутрішнього опору. Наступні висловлювання є прикладами непрямих прохань і відповідної реакції на них чоловіків. Як сприймає прохання чоловік, якщо воно виражено непрямо. Що їй потрібно говорити прямо і коротко? Не заїдеш за дітьми? Чого їй не слід говорити? Непряме прохання. Потрібно заїхати за дітьми, а я не можу цього зробити. Як розуміє чоловік непряме прохання? Якщо ти можеш забрати дітей, ти повинен це зробити, інакше я дуже ображуся і розсерджуся. Вимога. Що їй потрібно говорити? Прямо і коротко. Принеси, будь ласка, покупки. Чого їй не слід говорити? Непряме прохання. Покупки в машині. Як розуміє чоловік непряме прохання? Я все купила, а твоя справа їх внести в будинок. Очікування. Що їй потрібно говорити? Прямо і коротко. Винеси, будь ласка, сміття. Чого їй не слід говорити? Непряме прохання. Я нічого не можу більше заштовхнути в сміттєвий бак. Як розуміє чоловік непряме прохання? Ти не виніс сміття, а треба було давно це зробити. Докір. Що їй потрібно говорити? Прямо і коротко. Не прибереш у дворі? Чого їй не слід говорити? Непряме прохання. У дворі такий безлад. Як розуміє чоловік непряме прохання? Ти знову не прибрав у дворі. Тобі слід бути більш відповідальним. Я не повинна тобі про все нагадувати. Осуд. Що їй потрібно говорити прямо й коротко. Принеси, будь ласка, пошту, чого їй не слід говорити, непряме прохання? Пошту ще не забрали. Як розуміє чоловік непряме прохання, ти забув принести пошту, а треба пам'ятати не схвалення, осуд, що їй потрібно говорити прямо й коротко. Відвези нас куди-небудь пообідати, будь ласка. Чого їй не слід говорити, непряме прохання? Сьогодні у мене немає часу готувати обід. Як розуміє чоловік непряме прохання? Я зробила так багато, а ти хоча б звози мене пообідати. Невдоволення. Що їй потрібно говорити? Прямо і коротко. Давай підемо кудись на цьому тижні. Чого їй не слід говорити? Непряме прохання. Ми так давно ніде не були. Як розуміє чоловік непряме прохання? Ти мною зневажаєш, я не отримую те, що мені необхідно. Нам частіше треба бувати на людях. Образа. Що їй потрібно говорити? Прямо і коротко. Визнач, будь ласка, час, коли ми можемо поговорити. Чого їй не слід говорити? Непряме прохання. Нам потрібно поговорити. Як розуміє чоловік непряме прохання? Це твоя вина, що ми мало розмовляємо. Тобі слід більше говорити зі мною. Звинувачення. П'яте. Відбирайте правильні слова. Найбільш поширена помилка при поводженні з проханням – це використання фрази «Не міг би ти?» замість того, щоб сказати «Зроби, будь ласка!». «Не міг би ти винести сміття?» Цей вислів звучить як просте питання, в той час як фраза «Винесе, будь ласка, сміття» вже висловлює прохання. Жінки часто кажуть «Не міг би ти?», маючи на увазі «Зроби, будь ласка!». Як я зазначав вище – прохання, виражені побічно, можуть відштовхнути чоловіка. Якщо це робиться нечасто, то, ймовірно, пройде непоміченим, але постійне їх використання може викликати у чоловіків роздратування. Коли я говорю жінкам про те, що їм потрібно просити про підтримку, це приводить їх в деяке замішання, оскільки їм вже доводиться стикатися з відповідною реакцією чоловіків. А ті відповіли так – «Не докучай мені», «Не проси мене постійно щось робити», «Перестань вказувати, що мені потрібно зробити. Я вже знаю, що повинен зробити. Тобі не потрібно говорити мені про це». Незалежно від того, яке враження ці відповіді виробляють на жінок, чоловік має на увазі наступне. «Мені не подобається та манера, в якій ти звертаєшся до мене з проханням». Якщо жінка не розуміє, наскільки загострено чоловік може реагувати на окремі слова і фрази, то буде дратуватися ще більше і тим самим ускладнить ситуацію. Боячись отримати відмову в проханні, жінка каже «Не міг би ти?», оскільки вважає, що таким чином прохання звучить більш ввічливо. Однак ця форма вираження підходить для мешканок Венери, але не для марсіан. На Марсі як образа могла би бути розцінена фраза «Чи можеш ти винести сміття?». Звичайно, він може це зробити. Питання в іншому – чи погодиться він на це? Сприймаючи питання як образу, він може відмовитися виконати прохання вже тому, що ви викликали у нього роздратування. Що чоловіки хочуть, щоб у них запитували? Коли на своїх семінарах я пояснюю різницю між фразами «Не міг би ти це зробити?» і «Зроби, будь ласка!» Жінки вважають, що я надаю цьому невиправдано велике значення. Вони не бачать між даними виразами суттєвої різниці. «Не міг би ти» звучить на їхню думку більш вічливо, але для більшості чоловіків різниця дуже відчутна. У зв'язку з цим я хочу привести думки 17 чоловіків, слухачів моїх семінарів. Перше. Коли до мене звертаються з фразою «Не міг би ти прибрати у дворі», я розумію її буквально і відповідаю «Звичайно, можу, це цілком реально, але при цьому не кажу, я зроблю». Оскільки природньо не вважаю, що даю обіцянку. З іншого боку, якщо мене питають, чи не прибереш ти у дворі або прибери, будь ласка, у дворі, тут мені потрібно приймати рішення і з'являється бажання допомогти. Якщо я відповім ствердно, велика ймовірність того, що я про це не забуду, оскільки дав обіцянку. Друге. Коли вона говорить, мені потрібна твоя допомога, ти міг би допомогти? Ці слова звучать критично, як ніби я раніше її підводив. «Мені це не має допомагати». З іншого боку фрази «Мені потрібна твоя допомога, чи не допоможеш донести оце?» Звучать як справжнє прохання і одночасно надають мені шанс проявити себе. У мене з'являється бажання відповісти ствердно. Третє. Коли дружина запитує, чи можеш поміняти пелюшки Крістоферу, я про себе думаю, звичайно можу, я цілком в змозі це зробити, не так вже це і складно. Але якщо мені не хочеться цього робити, я, можливо, знайшов би привід відмовитися. А коли питання поставлене інакше? Чи не поміняєш ти пелюшки Крістоферу? Я б відповів, звичайно, і поміняв би. І при цьому подумав, що мені приносить задоволення допомагати в догляді за нашими дітьми. Я відчуваю бажання допомагати. Четверте. Коли вона просить... «Допоможи мені, будь ласка», я отримую можливість допомогти, і у мене з'являється бажання підтримати її. А коли я чую, чи міг би ти мені допомогти? Мене немов притискають до стінки, і вибору у мене немає. Коли я можу допомогти, від мене очікують допомоги як належне, і я не відчуваю, що мене цінують. П'ятий. Мене обурює питання «Чи міг би ти?» Відразу виникає почуття, що іншого вибору у мене немає, як тільки погодитися. Якщо я відмовлюся, вона засмутиться і розсердиться. Це вже не прохання, а вимога. Шостий. Щоб жінка, з якою я працюю, не зверталася до мене зі словами «не міг би ти», я намагаюся постійно чимось займатися або роблю вигляд, що зайнятий справою. Якщо вона говорить «будь ласка» або «не зробиш ти», тоді я відчуваю, що у мене є вибір і мені хочеться допомагати. Сьомий. На цьому тижні дружина мене запитала – «Не міг би ти посадити сьогодні квіти?» І я без вагань відповів, «Так». Повернувшись додому, вона поцікавилася, «Ти посадив квіти?» «Ні», – відповів я. Тоді вона сказала, «Не міг би ти зробити це завтра?» І знову я без питань погодився. Так тривало кожен день протягом усього тижня, і квіти до сих пір не посаджені. Мені здається, якби вона запитала, «Не посадиш ти завтра квіти? Я б подумав над цим питанням і в разі згоди виконав би обіцянку». Восьмий. Коли я відповідаю, «Так, я міг би це зробити, я не беру на себе зобов'язання виконати прохання, просто кажу, підтверджую, що міг би це зробити. Але в даному випадку не даю ніякої обіцянки. Коли вона починає на мене сердитися, я вважаю, що це несправедливо». Якби я сказав, що це зроблю і не виконав обіцянки, тоді мені було б зрозуміло її роздратування. Дев'ятий. Я ріс в сім'ї, де було ще п'ять дочок. Я одружений і у мене самого три дочки. Коли дружина звертається до мене, можеш винести сміття, я просто мовчу. А коли вона запитує, чому я не відповідаю, то я й сам не знаю. Тепер починаю розуміти, в чому причина. Мені здається, що мною командують. Я відповів би дружині, якби вона мене запитала «Чи не зробиш ти?» Десятий. Коли я чую фразу «Чи міг би ти?», я відразу ж відповідаю ствердно, а в наступні десять хвилин усвідомлюю, чому не буду це виконувати і ігнорую прохання. Але коли я чую «Чи не зробиш ти?», частина мого єства каже «Так, я хочу допомогти». В цьому випадку, навіть якщо потім у мене і виникає заперечення, я тим не менш виконаю обіцянку, тому що дав слово. Одинадцятий. Я відповім ствердно на питання, чи не міг би ти. Але всередині пручаюся, оскільки відчуваю, що на мене тиснуть, але якщо не погоджуся, вона влаштує істерику. Коли ж вона говорить «Не зробиш ти?» Я відчуваю себе вільним сказати «так» або «ні». Можу зробити вибір, і мені хочеться відповісти так. 12. Коли жінка запитує мене, не зробиш ти, у мене є впевненість, що отримаю за це очко, я відчуваю, що мене цінують і готовий старатися. 13. Коли до мене звертаються, не зробиш ти, я відчуваю, що мені довіряють допомогу. Але якщо мене питають, чи можеш ти, я чую оголене питання. Вона цікавиться, чи можу я винести сміття, хоча цілком очевидно, що я в змозі це зробити. За питанням ховається прохання, яке вона не висловлює прямо, мабуть, не відчуваючи достатньої довіри до мене. 14. Коли жінка запитує мене «Не зробиш ти?» Я відчуваю її вразливість і більш чутливо сприймаю її потреби. Мені, безумовно, не хочеться її відштовхувати, а коли вона говорить «Не міг би ти?» Я більшою мірою розташований відповісти «ні», оскільки знаю, що цим не відштовхую її. Просто даю зрозуміти, що не в змозі виконати те, про що вона мене просить. Вона не образиться, якщо я відповім відмовою. 15. Для мене вираз «не зробиш ти» наповнений конкретним змістом. А фраза «не міг би ти» сприймається як щось спільне, необов'язкове, тому я виконую те, про що мене просять. Але тільки в тому випадку, якщо у мене немає інших занять, і коли це мене влаштовує, не викликає ускладнень. 16. Коли жінка каже, не міг би ти мені допомогти, мені чується невдоволення і у мене спрацьовує опір. Але варто їй сказати, чи ти мені допоможеш, то ніякого невдоволення я не відчуваю, якщо навіть воно і є. І тоді я з радістю готовий відповісти так. 17. Якщо жінка звертається з питанням, чи не міг би ти зробити це для мене, я чесно відповідаю, мабуть, ні. Бере верх моя лінь. Але коли я чую «будь люб'язний» або «допоможи, будь ласка», в мені прокидається енергія, і я відразу починаю думати, як краще допомогти. Щоб жінкам стала ясна різниця між двома цими фразами, уявімо собі романтичну ситуацію. Чоловік робить пропозицію жінці. Його серце сповнене почуттями. Схиливши коліно і простягнувши до улюбленої руки, він, дивлячись її в очі, ніжно вимовляє «Могла б ти вийти за мене заміж?» І в той же момент романтичні чари розвіюються. Вживши цю фразу, чоловік одразу починає здаватися слабким і недостойним кохання. А якби він запитав «Ти вийдеш за мене заміж?» В цьому випадку виявилася б і його сила, і його почуття. Ось в якій формі має робитися пропозиція. І чоловікові необхідно, щоб жінка зверталася до нього з проханнями в аналогічній манері. Не кажіть «міг би ти» або чи можеш ти». Ці фрази висловлюють прохання побічно, в них звучить недовіра, прагнення чинити тиск. Коли жінка вимовляє «не міг би ти винести сміття», чоловік сприймає ці слова так. Якщо ти можеш, то ти повинен це зробити. Я б зробила це для тебе. З його точки зору, очевидно, що він в змозі виконати цю роботу, але вона не просить прямо про підтримку, і він вбачає в цьому спробу вплинути на нього. Або ж вважає, що його допомога сприймається як належне. В результаті чоловік не відчуває до себе довіри. Пам'ятаю, як на семінарі одна слухачка пояснила різницю між двома цими фразами з позиції венеріанок. Спочатку я не бачила різниці між цими формами поводження але потім глянула на них по-іншому. Різниця стає дуже відчутною, якщо сказати «Я не можу це зробити» або «Я не буду це робити». Вираз «Я не буду» відображає небажання і має чітко виражену особисту спрямованість. Якщо ж він вимовив фразу «Я не можу це зробити», то до мене вона не має ніякого відношення, просто він не може виконати моє прохання. Найпоширеніші помилки при зверненні з проханням. Найскладніше в процесі оволодіння мистецтвом запитувати це пам'ятати, в якій формі слід ставити питання. По можливості, намагайтеся використовувати фрази типу: "Не зробиш ти?" "Тут необхідна практика". Пам'ятайте, звертаючись до чоловіка за підтримкою, потрібно перше говорити коротко, друге говорити прямо, третє використовувати фрази: "Не зробиш ти?" або "Зроби, будь ласка", і виключити обороти "не міг би ти" або чи можеш ти? Приступаючи до освоєння першого етапу, подумайте, скільки разів ви не звертаєтеся за підтримкою. А якщо все ж робили це, відзначте про себе, в якій формі висловлювали своє прохання. Беручи до уваги ці моменти, повчіться просити чоловіка виконати те, що він вже робить. Не забувайте про стислість і висловлюйтеся прямо. Потім заохотьте його вдячністю. Глава тринадцята як зберегти чарівну силу любові. Один із парадоксів взаємин, в яких панує любов, виявляється в тому, що на тлі взаємної любові та злагоди подружжя починає відчувати відчуження, і в їх спілкуванні один з одним немає колишньої доброзичливості. Можливо, наведені нижче приклади здадуться вам знайомими. Перший Ваша любов може бути сильною і глибокою, але одного разу, прокинувшись вранці, ви відчуваєте по відношенню до чоловіка або дружини роздратування і образу. Друге. Ви доброзичливі, терплячі, гарно вживаєтеся, і раптом ви починаєте відчувати незадоволеність, невдоволення і стаєте зайво вимогливі. Третє. Ви не можете собі уявити своє життя без свого обранця, але несподівано між вами спалахує сварка, і ви вже готові розлучитися. Четверте. Ваш чоловік або дружина зробили для вас щось приємне, а ви не можете пробачити, що колись в минулому вони були до вас недостатньо уважні. П'яте. Вас тягне до коханої людини, але раптом ні з того, ні з цього починаєте відчувати себе скуто в його присутності. Шосте. Ви щасливі в шлюбі і раптом починаєте сумніватися в міцності ваших відносин або відчуваєте, що не в силах отримати те, що вам необхідно. Сьоме. Ви впевнені і спокійні, знаючи, що вас кохають, але несподівано вас охоплює відчай і сумніви. Восьме. Ви щедро віддаєте вашу любов, але раптом стаєте дратівливими, стримуєте ніжні почуття, прагнете засуджувати, критикувати або командувати. Дев'яте. Вас приваблює ваш партнер або партнерка, але коли вони пов'язують себе з ви втрачаєте до них інтерес або знаходите інших більш привабливими. Десяте. Ви хочете зайнятися сексом, але коли це пропонує ваша друга половинка, у вас пропадає бажання. Одинадцяте. Ви задоволені собою і своїм життям, але раптово вам починає здаватися, що ви нікому не потрібні і нічого не варті. Дванадцяте. У вас видався вдалий день, і ви з нетерпінням чекаєте зустрічі з чоловіком або дружиною. Проте, коли ви їх побачите, то будь-яке їх висловлювання може викликати у вас почуття розчарування, пригніченості, байдужості і відчуженості. Можливо, вам доводилося помічати подібні зміни і у свого супутника життя. Знову перечитайте список з прикладами, подумайте про те, що ваш чоловік або дружина можуть раптово втратити здатність дарувати вам любов, яку ви заслуговуєте. Може, вам доводилося відчувати на собі, як несподівано змінювалося їх ставлення. Часто ті, хто шалено закохані, можуть посваритися і зненавидіти один одного в одну мить, хоча буквально за день до цього палали взаємною пристрастю. Такі перепади здатні абсолютно збити з пантелику, проте це явище спостерігається дуже часто. Якщо не зрозуміти його причину, то буде здаватися, що ми сходимо з розуму або прийдемо до помилкового висновку, що любов наша померла. На щастя, цьому явищу є пояснення. Любов здатна привести в рух нереалізовані почуття, що криються в глибинах нашої душі. Ми відчуваємо, що кохані, але раптом, зовсім несподівано, перестаємо вірити в любов, і з глибини душі піднімаються болісні спогади про те, як нас відкинули. Коли ми з більшою любов'ю починаємо ставитися до себе, або коли нас люблять інші, то пригнічені раніше почуття починають давати про себе знати, кидаючи часом тінь на взаємини. Ці почуття вимагають розуміння. Під впливом їх ми стаємо дратівливими, запальними, образливими, вимогливими і менш чутливими. Якщо у нас з'являється можливість вільно висловлювати свої переживання, тоді в нашу свідомість стергаються нереалізовані в минулому емоції. Любов звільняє їх, і вони починають позначатися на наших взаєминах. Створюється враження, ніби ці нереалізовані емоції чекають моменту, коли ви досягнете піку взаємного кохання, щоб притягнути до себе вашу увагу. Всі ми обтяжені тягарем нереалізованих почуттів, Проте ці душевні рани, нанесені нам в минулому, не нагадують про себе до тих пір, поки ми не відчуємо, що нас люблять. І коли ми впевнені в собі і вільні у прояві почуттів, емоційна спадщина дає про себе знати. І якщо ми можемо успішно впоратися з цими почуттями, то відчуємо полегшення і розширимо свій душевний потенціал. Але якщо ж виникли складнощі, почнемо звинувачувати чоловіка або дружину, замість того, щоб зайнятися лікуванням своїх торішніх почуттів, ми будемо тільки дратуватися і знову заганяти ці почуття в підсвідомість. Проблема в тому, що ці почуття не заявляють про себе відкрито. А ми, твої почуття, не реалізовані в минулому. Якщо в дитинстві ви відчували себе самотніми і відкинутими, то тепер вам буде здаватися, що вас відкидає і залишає поза увагою кохана людина. Біль з минулого накладає свій відбиток на сьогодення. Вас починає зачіпати те, що раніше зовсім не обходило. Роками ми придушуємо в собі болісні переживання. Потім закохуємося, і любов дозволяє нам відчути себе досить впевнено, щоб відчинити душу і усвідомити свої почуття. Любов відкриває наші серця, і тоді ми починаємо відчувати біль. Чому можуть виникнути сварки між подружжям, в той час, як їхні відносини здаються міцними? Наші минулі почуття проявляються не тільки, якщо ми закохуємося, але й в інших випадках, коли ми по-справжньому задоволені і щасливі. У такі сприятливі моменти подружні пари можуть раптово сваритися, хоча за логікою вони повинні бути щасливі. Наприклад, сварка може виникнути при переїзді в новий будинок, відвідуванні церемонії видачі дипломів, церковної служби або весілля, під час відпустки або прогулянки на машині при завершенні роботи над проєктом, під час святкування Різдва. Конфлікт може розгорітися також через покупку нової машини, зміни в кар'єрі, виграшу в лотерею, при отриманні подарунків або обговорення, куди витратити велику суму грошей. У всіх названих випадках подружжя або один з них можуть відчувати незрозумілу зміну настроїв і проявляти нехарактерні емоції. Сварта відображає як досвід поведінки ваших батьків в подібних ситуаціях, так і ваш власний. Принцип 90 до 10. Якщо ми усвідомлюємо, що періодично проявляються минулі нереалізовані почуття, тоді нам буде легше зрозуміти, чому ми часом стаємо такими вразливими. Коли ми засмучені, то на 90% це пов'язано саме з минулим, а зовсім не з тим, що ми вважаємо причиною нашого невдоволення. Зазвичай, тільки на 10% наше роздратування співвідноситься з реальним досвідом. Звернемося до прикладу. Якщо чоловік або дружина, на наш погляд, висловлюється критично по відношенню до нас, то це зачіпає наші почуття. Але оскільки ми дорослі, то в змозі зрозуміти, що вони зовсім не хотіли нас образити, і з огляду на це, що у них був важкий день, зробимо знижку. Такий підхід з нашої сторони дозволяє послабити вплив критики, оскільки не приймаємо її на свій рахунок. Але в інший день ці критичні висловлювання ми сприймаємо дуже болісно. Чому? Справа в тому, що в цей день, саме в цей день, дають про себе знати наші минулі, нереалізовані почуття. В результаті ми стаємо більш вразливими для критики. Висловлювання близької людини боляче ранять нас, тому що в дитинстві нас часто різко критикували. А нинішні зауваження діють на нас так сильно, оскільки ятрять старі душевні рани. У дитинстві ми не могли усвідомити, що негативні емоції батьків породжувалися їх проблемами, а ми були невинні. Однак брали на свій рахунок все – і критику, і провину, і відчуження. Коли в нас пробуджуються нереалізовані почуття з нашого дитинства, ми одразу ж розцінюємо зауваження чоловіка або дружини як прагнення нас критикувати, засуджувати і відкидати. У такі моменти важко обговорювати дорослі проблеми. Все сказане сприймається невірно. Коли в словах чоловіка або дружини чується критика, то наша реакція лише на 10% обумовлена її впливом – і інші 90% пов'язані з впливом почуттів з минулого. Уявіть, що з вами хтось зіткнувся і при цьому зачепив по руці. Біль не буде сильним, але якщо у вас відкрита рана, то вона виявиться дуже відчутною, якщо натиснути на хворе місце. Точно так само ви станете подвійно чутливі до звичайних зауважень, коли прийдуть в рух ваші нереалізовані почуття. Якщо ваші відносини тільки починають складатися, ви не сприймаєте все так гостро. Проходить деякий час, перш ніж наші колишні емоції, починають пробуджуватися. Але коли вони повністю проявляються, ми починаємо реагувати по-іншому на висловлювання наших чоловіка або дружини. Якби нереалізовані почуття мовчали, то 90% того, що нас турбує, не робило б на нас такого сильного впливу. Як ми можемо надати один одному підтримку? Коли минулі почуття пробуджуються в чоловікові, той, зазвичай, відправляється в свою печеру. У такі моменти він болісно чуттєвий і має особливу потребу в розумінній поблажливості. Коли минуле починає проявлятися в жінці, у неї руйнується система самооцінки, страждає почуття власної гідності. Її затягує вир колишніх переживань і для неї в цей час дуже важливі ніжність, увага й турбота. Проникнення в сутність цих явищ здатне допомогти тримати зазначені почуття під контролем. Якщо ви відчуваєте роздратування по відношенню до чоловіка або дружини, то перед розмовою з ним опишіть свої почуття на папері. В процесі написання любовного послання негативні емоції отримають вихід і успадкована від минулого душевний біль буде зцілена. Такі послання допомагають вам зосередитися на сьогоденні, з тим, щоб в своїх відносинах з коханою людиною ви могли проявити довіру, вдячність, розуміння і поблажливість. Розуміння принципу 90 до 10 надасть вам підтримку і в тих випадках, коли ви стикаєтеся з бурхливою реакцією чоловіка або дружини. Знаючи, що вони знаходяться під впливом почуттів з минулого, ви поставитеся до них за участю і зможете підтримати. Коли у них починають відроджуватися колишні образи, ніколи не підкреслюйте, наскільки загострена їх реакція. Це ще більше поглибить душевну рану близького. Якщо зачепити у людини хворе місце, то не потрібно дивуватися його бурхливі реакції. Знаючи про вплив минулих почуттів, ми зможемо знайти пояснення поведінці наших чоловіка або дружини. Це є частиною процесу лікування їх від негативних емоцій. Дайте їм час заспокоїтися і зосередитися. Якщо для вас складно вислухати їх, порадьте написати любовне послання до того, як будете говорити про причини, що викликали невдоволення і роздратування. Цілющі послання Знання про те, як на ваше теперішнє впливають почуття з минулого, допоможуть вам вилікуватися від душевного болю. Коли вас засмутили чоловік або дружина, напишіть їм любовне послання, а в процесі його написання постарайтеся встановити зв'язок між вашими нинішніми відчуттями і минулими переживаннями. До вас повернуться спогади, і ви виявите, що невдоволення відноситься до вашого батька або матері. Цього моменту продовжуйте лист, адресуючи його батькам. Потім напишіть відповідь сповненої любові і розуміння. Покажіть цей лист чоловікові або дружині. Вони із задоволенням вислухають ваше послання, адже так важливо усвідомити, що 90% свого роздратування ви співвідносите з минулими образами, отриманими в дитинстві не розуміючи ролі минулих почуттів, ми будемо звинувачувати в наших прикрощах чоловіка або дружину, або ж їм буде здаватися, що їх звинувачують у цьому. Бажаючи, щоб чоловік або дружина більш чутливо ставилися до ваших емоцій, познайомте їх з болісними відчуттями з власного минулого, і тоді їм стане зрозуміла причина вашої підвищеної чутливості. Для цієї мети прекрасно підходять любовні послання. Коли ви будете складати любовні послання і досліджувати свої почуття, вам стане ясно, що причина розладу зовсім не та, що ви спочатку вважали. Більш глибокий аналіз своїх почуттів зруйнує владу над вами негативних емоцій. Точно так само, як вони можуть охопити вас, ви швидко звільнитеся від них. Ось кілька прикладів. Перший. Прокинувшись одного ранку, Джим відчув роздратування до своєї дружини. Його невдоволення викликало все, що вона робила. Коли він став складати її любовне послання, то виявив, що справжня причина його роздратування була пов'язана з його матір'ю, владною і суворою. Коли він відчув, як в глибині душі пройшли в рух ці почуття, він написав короткого листа, звертаючись до матері. Щоб скласти його, Джим представив собі ситуацію, коли відчував, що їм командують. Після того, як він закінчив послання, його роздратування по відношенню до дружини пройшло. Друге. Після місяців любові й ніжності Лайза стала критично ставитися до чоловіка. Написавши любовне послання, вона з'ясувала для себе, що її турбувало, ніби вона йому не підходить і він втрачає до неї інтерес. Усвідомивши свої глибоко затаєні страхи і сумніви, Лайза знову знайшла ніжні й теплі почуття. Третє. Білл і Морі провели разом романтичний вечір, а на наступний день між ними сталася жахлива сварка. Все почалося через те, що вона трохи розсердилася, коли він забув щось зробити. Біл не виявив звичайного розуміння, у нього навіть виникла думка про розлучення. Коли пізніше він писав любовне послання, то усвідомив, що насправді боявся виявитися покинутим. Він згадав свої дитячі переживання в ті моменти, коли сварилися його батьки. Біл склав лист, звернений до батьків, і знову відчув любов до своєї дружини. Прояв реакції з затримкою. Нереалізовані почуття з минулого можуть проявитися під впливом не тільки любові, але також необхідності реалізувати ваші бажання. Я пам'ятаю той випадок, коли вперше дізнався про це. Багато років тому мені захотілося зайнятися любов'ю, але дружина була не в настрої. Подумки я з цим погодився. На наступний день спробував знову натякнути їй про своє бажання, але вона продовжувала залишатися байдужою. Це тривало кожен день. До кінця другого тижня я вже відчував образу і обурення, але в той час ще не знав, як можна висловлювати свої емоції. Я не став заводити розмову про своє розчарування, замість цього зробив вигляд, що все нормально. Намагався придушити в собі негативні почуття і бути доброзичливим. Протягом двох тижнів моє невдоволення продовжувало наростати». Я намагався робити все, щоб дружина була задоволена, в той час як в душі жило почуття образи за те, що вона мене відштовхнула. В кінці другого тижня я купив для неї красиву нічну сорочку. У той же вечір віддав їй свій подарунок. Дружина відкрила коробку і була приємно здивована. Я попросив її приміряти сорочку. Вона відповіла, що у неї не той настрій. Я здався. І, залишивши думки про секс, цілком заглибився в роботу. Я придушив у собі образу і невдоволення і змирився. Минуло ще два тижні, і в один з вечорів, коли я повернувся додому, мене чекала спеціально приготована вечеря, а на дружині була та сама сорочка, яку я їй подарував. М'яко горіло приглушене світло і звучала ніжна музика. Можете уявити мою реакцію? Несподівано в мені піднялися хвиля гіркоти й образи. Внутрішній голос говорив мені – «Ти мучився чотири тижні!» і Я одразу відчув все своє обурення, яке намагався придушити протягом чотирьох тижнів. Поділившись цими почуттями, я раптом зрозумів, що її бажання дати те, що було мені необхідно, пробудило в душі колишні стримувані емоції. Подібне явище я простежував в багатьох ситуаціях. Те ж саме доводилося мені спостерігати і під час проведення консультацій.